Minden fejedelem, aki meghal. Mennyire megváltozottnak találták valóan a gyurat, azok, akik az utóbbi hetekben nem látták. Elsősorban azért, mert megszokták, hogy mindig fedett fejjel járt, ünnep napokon drága kövektől szikrázó koronát, máskor himzett bársonyból készült, vállára omló, hatalmas uszájú süveget házi használatra pedig aranykarikával leszorított sapkákat viselt. Most látták először hajadon főtt, most látták először őszbevegyült fakó haját, amelynek a betegségtől szétszilált fürtjei élettelenül csüngtek arca két felén, és szétszórodtak a párnán. A valaha oly kövér és vérmes ember soványsága most mindenkit megdöbbentett, bár sem annyira, mint fél arcának görcsös mozdulatlansága. Kihúny tekintetének merevsége vagy kisé elferdült szája, amelyről egy szolga szabályos időközönként letörölte a nyálat. Az aranya áttört takarók, az ágymennyezett liliumokkal behintett kék kárpityai, csak még inkább kiemelték a haldokló testi hanyatlását. Valóá, mielőtt a most körülötte tolongó látogatókat fogadta volna, tükröt kért, és hosszasan tanulmányozta az arcot, amely még két hónappal ezelőtt oly mély hatást gyakorolt a népekre és a királyokra. Mit törődött ő most a tekintéllyel, meg a hatalommal? Hová tűntek az oly sokáig kergetett becsvágyak? Mit jelentett az egykor oly élénk elégedettség, hogy mindig emelt homlokkal lépkedhetett a lehajtott fejek között? Amióta e homlok mögött megpattant valami, és minden megingott körülötte. És ez a kéz, amelyre, hogy kívül belül megcsókolják szolgák, fegyvernökök és vazallusok vetették magukat, mi hasznát vette most ennek az oldalamentén elnyúló, élettelen kéznek? És a másik kezét, amelynek még parancsolhatott, utoljára majd akkor használja, amikor aláírja végrendeletét, amelyet most fog lediktálni, ha ugyan a bal kéz alkalmas írásjegyek formálására. Vajon inkább hozzátartozott-e ez a kéz, mint a meccet pecsét nyomó gyűrű, amelyen rendeleteit lepecsételte, és amelyet halála után lehúznak az ujjáról. Hát soha semmi nem volt az övé. Teljesen merev jobb lábát, mintha már végleg elvesztette volna. mekasában időnként egy szakadék ürességét érezte. Az ember gondolkodó egység. Hat a többi emberre és átalakítja a világot. De ha ez az egység hirtelen felbomlik, szétesik, mit jelent akkor a világ, és mit az emberek? Ebben az órában Valóan Nagyúr már semmiféle fontosságot nem tulajdonított a címeknek, a birtokoknak, a koronáknak, a királyságoknak, a hatalmi döntéseknek vagy személye elsőbségének az élők között. Amit maga körül összegyűjtve és felhalmozva látott, származásának jelvényeit, vagyonának szerzeményeit, sőt vérének sarjait is, minden elvesztette alapvető értékét. Most csak a szeptemberi levegő volt fontos, a nyitott ablakon túl, az ide látszó zöld, de már rozdásodó lombok, ám főképp a levegő. A nehezen belélegzett levegő, amely hamarosan elenyészik majd a melkasa mélyén tátongó üregben. De amíg torka érzi a levegő beáramlását, addig létezik a világ, és ő a központja, ha csak gyenge központ is, hasonló a leéget gyertyalángjához. Később majd minden lét megszűnik, vagy inkább minden folytatódik, csak teljes árnyékban és ijesztő csendben, mint ahogy a székes egyház akkor is létezik, ha már az utolsó gyertya is ellobbant benne. Valóá a családja nagy halottainak haldoklására emlékezett. Újra hallotta a bátyjának szép a hangját. Nézzétek, mit ér a világ! Íme, Franciaország királya! Eszébe jutottak unokaöccsének hosszú fülöpnek szavai: Nézzétek, legfőbb uratokat! Nincs közöttetek senki, még a legszegényebb sem, akivel sorsomat elne cserélném. Akkor úgy hallgatta el mondatokat, hogy jelentésüket meg sem értette. Íme így éreztek rokonai, az uralkodók, mielőtt sírjukba tértek volna. Másféle szavakkal nem is fejezhették volna ki gondolataikat, és azok, akiknek még volt idejük élni, képtelenek voltak felfogni értelmüket. Minden ember, aki meghal, a világegyetem legszegényebb embere. És ha majd minden kialszik, felbomlik, szétfoszlik, ha majd a székes megtelik árnyékkal, ez a nagyon szegény ember ugyan mit fedez fel a más világon? Megtalálja-e azt, amire a vallás tanította? De hát mi egyéb volt a vallás tanítása, mint hatalmas, nyugtalanító bizonytalanság? Lehet, hogy majd egy ítélő szék elé idézik. Milyen lesz a bíró arca? És milyen mérlegen mérik le életének mindentettét? Miféle büntetéssel lehet sújtani azt, aki már nincs többé? Bűnhődés. Milyen bűnhődés? Talán az a bűnhődés, ha tiszta öntudattal kell átlépni az árnyékvilágba. világba. de Marininak tiszta volt az öntudata. Charles de Valois képtelen volt nem rágondolni. Annál is tisztább, mert egészsége és élete teljében. Nem a lét valamely titkos gépezetének törése, hanem másnak az akarata tépte ki az életből. Nem a pislákoló fényét, hanem magasan lobogó lángját oltották ki, egyetlen mozdulattal. Azok, akik marinyit a bitóig kísérték, a marsallok, a méltóságok, a főtistségviselők, Ugyanazok vagy ugyanazt a hivatalt betöltő utódaik Most mind itt álltak körülötte. Betöltve a szoba minden zugát, Kiáradva az ajtó kontúra, Az omszédos helységekbe, Azoknak az embereknek az egyforma pillantásával, Akik egy maguk közül valót kísérnek, Amíg annak szíve utolsót nem dobam. Idegenek a végtől, amelyet most figyelnek, de valamennyien egyek abban a jövendőben, amelyből az elítélt ki van rekesztve. A mi szívesen odaadná Bizánc minden koronáját, Németország minden trónját, minden jogart és minden zsákmányolt aranyat, egyetlen olyan tekintetért, amelyben nem látja kirekesztettségét. Bánat, részvét, sajnálkozás, Félelem és emlékek okozta megindultság. A haldokló nagyúr mindezzel találkozott az ágy körül, torlódó sok különböző színű szempárgyűrűjében. De ezek az érzelmek mint csak az ő kirekesztettségéről tanúskodtak. Valóan a legidősebb fiát Filipet figyelte. A nagyúrú legény ott állt a közelében, az ágy mennyezete alatt. Nagyon hamar, holnap vagy valamelyik közeli napon, de az is lehet, hogy már egy perc múltán ő lesz valóá egyetlen igazi grófja. Az élő valóá. A tagba szakadt Filip Sánta feleségének, burgundi Johannának a kezét szorongatta. Az alkalomhoz illően szomorkodott, de vigyázott maga tartására, mert aggasztotta a reáváró jövő mintha a többiekhez fordulva azt mondta volna, látják, ez itt az apám, aki meg fog halni. Valoá már a fia szemében is ki volt rekesztve az élők sorából. És a többi fia, Sárdalánkon, aki lassan elfordult, hogy elkerülje a haldokló, reávetődő pillantását. Aztán a kis Louis, aki életében először látott haldoklót és szinte betegnek látszott a félelemtől. És a leányai. A leányok közül többen is eljöttek. Hajnau Grofnia, aki időről időre intett a szolgának, hogy törölje meg apja állát. Mellette Huga, Bloa grófnéja, és távolabb Bömon grófnéja, óriás termetű férjével. Robert D'Artoával. Ők ketten, Isabella és a kis akvitániai herceg mellett álltak. Edward, ez a hosszú szempillájú fiúcska, aki olyan jól viselkedett, mintha templomban lenne, csak ezt az egyetlen emléket fogja megőrizni Sár nagybátyjáról. Valoa úgy érezte, hogy ezen az oldalon valamiféle összeesküvés szövődik. Egy olyan jövőt készítenek elő, amelyből ő szintén ki Elfordította a fejét. Az ágy túlsó felén ott állt egyenesen illetékessége tudatában, de már özvegyen a harmadik felesége, Maud de sation szempól. Gossé de Châtillon, a hadak öreg főparancsnoka, teknős béka fejével és 77 évével, Újabb győzelemre készülődött. A nála húsz esztendővel Fiatalabb embert nézte, Aki lám előtte Megy a más világra. Étienne de Morné És Jean de Chermont mindketten Charles de Valois Volt kancellárjai, Mielőtt sorra Franciaország Kancellárjai lettek volna Millé de Noé jogtudós, A számbevőszék elnöke, Robert Bertrand a zöld oroszlán lovagja, az új marsal Thomas de Burgé barát, a gyontatója Jean de Torpó felcser. Mind-mind ott álltak mellette, hogy hivatásuk szerint segítségére legyenek. De ki segíthet egy embernek meghalni? Hugdobovill egy könycseppet törölt ki a szeme sarkából. Ugyan mit sírat a kövér ha csak nem saját eltűnt ifjúságát, közelgő öregségét és elmúlt életét. Igen, egy fejedelem, aki meghal, szegényebb, mint birodalmának legszegényebb jobbágya. Mert a szegény jobbágy nem a nagy nyilvánosság előtt hal meg. Felesége meg gyermekei ámítgathatják a fenyegetően közeli elmúlását illetően. Nem veszik körül a saját halálát jelző pompával, és nem követelik meg tőle, hogy éppen erről a saját haláról végrendelkezzék. Márpedig az ide-sereglet előkelőségek ezt kívánják tőle. Mi egyéb a végrendelet, mint saját halálának önkéntes elismerése? Mások jövőjének szánt okirat. Már ott várakozott Valoán magánjegyzője az írótábla pereméhez erősített tintatartóval, a pergamennel és a frissen metszett lúd tollal. Nos, el kell kezdeni, vagy inkább be kell fejezni. A legkeservesebb azonban nem a szellemi erőfeszítés volt, hanem a lemondás kényszerűsége. A végrendelet úgy kezdődik, Akár egy imádság. Az atyának és fiúnak és szent lélek Istennek nevében. Charles de Valois megszólalt. Azt hitték, imádkozik. Írja hát, barátom, fordult titkárjához, hiszen hallja, hogy diktálok. Én, Charles. Elhallgatott, mert fájdalmas és ijesztő volt hallania, amint a tulajdon hangján utoljára ejti ki a saját nevét. Elvégre a néva létezésnek és egy lény egységének a jelképe. Valóának az a vágya támad, hogy ezzel be is fejezze, mert más egyéb már nem érdekelte. De ez a sok rámeredő tekintet még egyszer utoljára cselekednie kellett, és másokért, akiktől már oly mélységesen eltávolodott. Én, Charles, Franciaország királyának fia, Valoá, Alencon, Sartre és Anjú grófja, tudatom mindenkivel, hogy beteg testem ellenére, ép elmével. Bár beszédkészsége gátolt volt, és nyelve olykor a legegyszerűbb szavaknál is akadozott, agyának gépezete látszólag továbbra is szabályosan működött. De diktálás közben személye, mintha megkettőződött volna, egy időben hallatta és hallgatta saját hangját, mintha egy köd borította a folyó közepén lebegne, és hangja azt a partot keresné, ahonnan elszakadt, és megremegett a gondolatra, hogy mi vár rá, -e ha majd eléri a túlsó partot. Isten kegyelmét esdve és rettegve őt, nehogy a lelkek megítélésének napján rémülettel töltsön el, végrendeletemet és végső akaratomat magamról és javaimról az alábbiakban nyilvánítom ki. Elsőbben lelkemet ajánlom a mi úrunk Jézus Krisztusnak, az ő irgalmas anyjának és minden szenteknek. Hajnaug Rófniának intésére az egyik szolga letörölte a nagyúr szája szegletén kicsorduló nyálat. Minden beszélgetés félbe szakadt, még a ruhák suhogása sem hallatszott. A jelenlévük meghökkentek, hogy ebben a bénának hit roskatag, betegségtől eltorzolt testben a gondolat ilyen szabatos, sőt választékos kifejezésekben tudott megnyilvánulni. Gosé de Satillon oda szomszédjainak. Ma még nem hal meg. Az egyik orvos, Jean de Torpó, egy fintorral jelezte ellenvéleményét. Szerinte valóan nagyon nem fogja megérni a hajnalt. De gosé folytatta. Láttam már ilyesmit, láttam már, én mondom, hogy van még élet ebben a testben. Hajnao grófnéja ujját ajkára téve intette csendre a hadak főparancsnokát. A gosé ugyanis süket volt, és nem is sejtette, hogy milyen hangosan suttog. Balóá folytatta a diktálást. Azt akarom, hogy testemet a párizsi minoriták templomában két első hites társam sírja közé temesség. Tekintete a harmadik, az élő feleség arcát kereste, akiből hamarosan özvegy grófné lesz. Három asszony és egy egész elmúlt élet. Legjobban a másodikat catherine szerette talán Konstantinápoly tündéri koronája miatt. Catherine de Courtney igazi szépség volt, méltó, így legendás cím viselésére. Valóan meglepődött, hogy szerencsétlen félig béna és a megsemmisülés határán álló testében, mint egy szerűen, sejtelmesen és áradón, de megmaradtak az életet átörökítő vágyak. Tehát Catherine bizánc névleges császárnője mellett fog pihenni, és másik oldalán első hitvese, Marguerite, Nápoly királyának leánya nyugszik majd. Mindketten már oly régóta porrá váltan. Még különös, hogy egy vágynak az emléke így megmaradhat, amikor a test, amely egykora vágynak tárgya volt, már nincs többé. Vajon feltámadáskor? De itt állt mellette, és őt nézte a harmadik feleség, aki szintén jó asszonya volt. Testének néhány töredékét reá kell hagynia. Ittem szívemet abban a városban és azon a helyen temessék el, amelyet hitvesem Mao de Saint paul fog választani nyugvó helyéül. Zsigereimet a Salői apátságra hagyom. Azon a jogon, hogy legszentebb atyánk, a pápa megengedte nekem testem felosztását. Révedezve kereste az elfeledett dátumot, végül csak annyit mondott. Annak idején. Milyen büszke volt akkor erre a csak királyokat megillető engedélyre, hogy mint az erekékre szétszedett szentek, ő is szétosztogathatja tetemét. Még a sírban is királyként bánnak vele. De most eszébe jutott a végső feltámadás, az utolsó lépcsőfok peremére érkezettek egyetlen, megmaradt reménye. Ha igazat hirdet a vallás, akkor ő vajon hogyan fog feltámadni? Belső részei Saléban, szíve a Mao de választott választotta városban, és teste a párizsi templomban. Lehet, hogy üres mákassal, szalmával kitömött és kenderrel összefércelt hassal majd, Catherine és Margaret között. Ó, homályos reménység ez! mert emberi agy nem foghatja fel. És vajon ott is a testeknek és a pillantásoknak ezt a zsúfoltságát látja majd, mint most az ágya körül? Micsoda kavarodás lesz, ha majd egyszerre támad fel minden ős és minden utód, ha a gyilkosok szembe kerülnek áldozataikkal, ha minden szerető és minden áruló, Vajon Márinyi alakja akkor is felmagaslik -e előtte. Hatvan Túri lévrült hagyok a sájli apátságra, hogy évfordulom napján misét mondjanak. Ismét letörölték az állát a gyolcsal. Ezután csak nem negyed óra hosszat sorolta a különböző templomokat, apátságokat, a birtokain lévő kegyes alapítványokat. Hol száz lév, hol ötvenet, hol csak húszat adományozva mindegyikre, vagy egy-egy aranyliomot erekje tartójuk ékesítésére. A felsorolást mindenki unta, kivéve a haldoklót, mert annak minden kiejtett névről egy templom, egy város egy falu jutott az eszébe, amelynek még néhány óráig, vagy talán egy napig, hűbérura marad. Egy bástyának a színei, egy csipki és csúcsos templomtorony körvonalai, egy meredek utca macska köveinek visszhangja, egy vásártér illatai, mindezeket utoljára és csak szóban birtokolhatja. A jelenlévő gondolatai ide-oda csapongtak, akár a templomban, a hosszúra nyúlt mise alatt. Csak Sánta Johanna, akinek kényelmetlen volt, így sokáig áldogálni egyenlőtlen hosszúságú lábain hallgatott figyelmesen. Összeadott, kivont, számolgatott. Koráncsem ellenszenves arcát, amelyet minden újabb hagyatéki összeg hallatán csak a rút kapzsiság kifejezése torzította el, férje Filip de Valoá felé fordította. Aposan minden egyes végrendeleti intézkedése csökkenti az örökséget. Az egyik ablakfülkében Izabella robert Toával sugdolózott, de a királyné arcáról leolvasható aggodalmat nem a gyászos körülmények okozták. Őrizkedjék, Stapeldontor Robert, suttogta. Ez a püspök az ördög legkomiszabb teremtménye. És Edvárt csak azért küldte ide, hogy bajt hozzon, mind reám mint pedig támogatóimra. Semmi keresni valója nem lenne itt, de mégis Reánk erőltette magát, mert szerinte az a megbizatása, hogy mindenhová el kell kísérnie a fiamat. Leselkedik utánam. A legutóbb kapott levelem pecsétjét feltörték és újra ragasztották. Megint Sárda Valoá hangja hallatszott. Élettársamra a grófnéra hagyom, Bloá leányomtól kapott robinomat. Reá hagyom a hímzett asztal terítőt, amely anyámé, Mária királynéjé volt. Mihelyt az égszerekre került sor, a kegyes adományok felsorolásakor oly közömbös vagy szórakozott szemek ismét felcsillantak. Blohá Grófnéjának felhúzott szemöldöke némi csalódottságról árulkodott. Apja igazán visszaadhatta volna a tőle kapott Rubin követ. A birtokomban lévő erekjét, amely Szent Edvártól származik, az Edvár nép hallatán a fiatal angol herceg felvetette hosszú szempilláit. De nem, az erekje is Maudesatióné élet. Legidősebb fiamra Filipre egy rubin követ hagyok, továbbá minden fegyveremet és lószer számomat, kivéve egy akkomban készült páncélruhát, valamint azt a kardot, amellyel hárkört várura harcolt. Ezeket második fiamra, Sárlra hagyom. Burgund leányomé Filip fiab hitveséjé legyen legszebb maragdom. A sánta arca kissé kipirult, és fejének illetlennek tűnő biccentésével mondott köszönetet. Mindenki tudta, hogy szakértővel fogja kiválasztatni a legszebb smaragdot. Második fiam és sárlé legyen minden hátas lovam és csataménem, az arany kejhem, az ezüst medencém és egy mise könyvem. Sárdalenkon ostobán sírva fakadt, mintha csak most, amikor a haldokló az ő nevét említette, ébredt volna tudatára, hogy apja haldoklik, és hogy mennyire szenved. Harmadik fiamra, Luira hagyom minden ezüst edényemet. A gyermek Maude Sation szoknyájához tapadt, az asszony gyengéden simogatta a fejét. Akarom és elrendelem, hogy ami még a kápolnámban marad, mindent adjanak el, és árából mondassanak misét Ruhás kam Ruháskamrám minden darabját osszák szét cselédeim között. A nyitott ablakok közelében halk mozgolódás támadt. A fejek előbre hajoltak. Három hintó érkezett a kastély udvarára, amelyet szalmával hintettek fel, hogy elfojtsák a lovak dobogását. Az egyik aranyozott faragásokkal és Artoá bárkastéjaival, himzett függönyökkel díszített nagybatárból, nehézkesen, monumentálisan fátyol alá szorított szürke hajjal, Maugrófnő lépett ki. Leányán, hosszú fülöp özvegyén, Johanna királynén kívül, még kancellárja, Tierre de Hirszon kanonok és annak unokahúga Beatrice udvarhölgy kísérte. Mao a Venson közelében lévő konflank kastélyból érkezett, ahonnan e számára kedvezőtlen időkben alig mozdult ki. A másik hófehér hintó utasa Clemencia királyné Civa Lajos özvegye volt. A harmadik szerény külsejű sima, fekete bőrfüggönyös hintóból, némi bajlódással, két inastól támogatva lépett ki Spinello Tolomei, a párizsi lombardok főkapitánya. Ilyen sorrendben egymás után haladt végig az udvarház folyosóin Franciaország két hajdani királynéja, a két egykorú, 32 éves fiatalasszony, akik egymást követték a trónon. Mindketten az özvegy királynék szokásos fehér öltözékét viselték, mindketten szőkék és szépek voltak, főkép klemencia királyné, mintha csak ikernővérek lettek volna. Mögöttük lépkedett a náluk vállal magasabb, félelmetes máu grófnő, akiről mindenki tudta, bár nyíltan senki nem merte megvádolni, hogy ő gyilkolta meg az egyik asszony férjét. Azért, hogy a másiké uralkodhasson. Végül csoszogva, pocakját maga előtt tolva, galériára hulló gyér fehér hajával, arcán az időkarmának nyomával közeledett az öreg Tolomei, aki akár közvetve, akár közvetlenül, de minden ármánynak részese volt. És mert a kor mindent megnemesít, mert a pénz a világon az igazi hatalom, és mert Tolomei nélkül Valois, annak idején nem vehette volna feleségül Konstantinápoly császárnőjét. A francia udvar nem küldhette volna Nápolyba buvilt klemencia királynéért. Robert D'Artois nem folytathatta volna perét, és nem vehette volna nőül, Valois grófjának leányát, mert a Tolomei nélkül Anglia királynéja nem lehetett volna itt a fiával. Mindezért az öreg Lombard iránt, aki annyi mindent látott, annyi pénzt kölcsönzött, és annyira tudott hallgatni, olyan nagyfokú figyelmesség nyilvánult meg, amely csak uralkodókat illet. Mindenki a falak mellé húzódott, hogy utat nyisson az érkezőknek. Bouvill reszketni kezdett, amikor Mao ruhája menet közben hozzáért. Isabella és Robert D'Artois némán, kérdőn tekintett egymásra. Tolomei mao érkezett. Lehet, hogy a vén róka az ellenfél javára is munkálkodik. Tolomei azonban rejtett mosolyan nyugtatta meg ügyfeleit, hogy a grófnévvel egyszerre érkezett, az csupán az utazás közben előfordult véletlen műve. Amikor Mao belépett a szobába, mindenkit nyugtalanság fogott el. Még Valoa is abba hagyta a diktálást, amikor megpillantotta megöregedett, óriási ellenfelét. Aki úgy terelte maga előtt a két fehér özvegyet, mintha két bárányt hajtana a legelőre. Aztán észrevette Tolomeit és ekkor épp kezével, amelyen még ott ragyogott az idősebb fiú újjára szánt Rubin, hadonászni kezdett az arca előtt. Marinyi, Marinyi, dadogta. Azt hitték, hogy elvesztette az eszét. De nem, Tolomei csupán közös ellenségükre emlékeztette. A lombárdok segítsége nélkül soha nem végezhetett volna a kohagyútorral. Ekkor felharsant a nagy Mao hangja. Isten megbocsát, Sárl, mert bűnbánata őszinte. Anyomorult, jegyezte meg elég hangosan Robert Artois, hogy szomszédai is meghallják. Még ő merészel lelkiismeret furdalásról beszélni. Sárda de Valois figyelemre sem méltatva Ártoá grófnőjét, intette Lombardnak hogy jöjjön közelebb. Az öreg szienai az ágy mellé lépett, felemelte a bénak kezet, megcsókolta, de valóá mindebből nem érzett semmit. Imádkozunk nagy uram gyógyulásáért, szólalt meg Tolomei. Gyógyulás Ez volt az egyetlen vigasztaló szó, amelyet valóá hallott, e sok ember között, akik közül egy sem kételkedett a halálában és úgy várták utolsó sóhaját, mint valami szükséges formasságot. Gyógyulás Vajon a bankár ez csak udvariasságból mondta-e? Vagy valóban így gondolta? A két ember egymásra nézett, és a haldokló valóá tolomei nyitott szemében, ebben a sötét, ravasz szemben, mintha cinkos pillantást látott volna megvillanni. Végre egy szám! amelyben még nincs kirekesztve. Akarom, és elrendelem, hogy adósságaimat, gyermekeim fizessék meg. A, ah, ez aztán szép hagyaték, amelyet e szavak révén Tolomei kapott. Értékesebb minden rubinnál, és minden erekénél. És Filip de Valoá, és Charles de Lincoln, és Sánta Johanna, és Ploa grófnéja egyaránt arc arckifejezéssel merett maga elé. Ez a Lombard is jókor jött. Kamarásomra, Ober de Villeponra, 200 Túri Livrut, Jean de Charmontra, aki mielőtt Franciaország kancellárja lett volna, az én kancellárom volt. Ugyanannyit, fegyvernökömre, Pierre de Mondguillonra, Lám, valóán nagy újra hatalmába kerítette a bőkezőségre való hajlama, amely élete folyamán oly sokba került neki. Királyi módon akarta megajándékozni minden szolgáját. 200-300 lév önmagában nem valami jelentős hagyaték, de egymás után 40-50 ilyen rendelkezés, amelyhez még az egyháznak juttatott adományok is hozzájárultak. Ezt az összeget sem a pápa adta. Már alaposan megfogyatkozott aranya, sem Valois öröklött birtokainak egyesztendei teljes jövedelme nem tudja fedezni. Sár nagyúr még halála után is pazarló marad. Mao közelebb lépett az angol csoporthoz. Ősi gyűlölettől villogó pillantással üdvözölte Izabellát, és úgy mosolygott a kis Edward hercegre, mintha meg akarná harapni. Tekintete végül Roberton állapodott meg. Jó unoka, ücsém, számodra ez valóban nagy fájdalom. Ő igazi apád volt, szólalt meg halkam. De néném számára is lehangoló egy csapás, felelte Robert hasonlóképp. Hisz nagyjából annyi esztendőt számlál, mint Sárl. Általában ebben a korban halnak meg az emberek. A terem mélyén nyíló ajtón kibejárkáltak a látogatók. Isabella hirtelen észrevette, hogy Stapledon eltűnt, azaz éppen eltűnni készül, ugyanis most lépte át a küszöböt, azzal a kenetteljes, simulékon, nyugodt mozgással, amelyel az egyházi emberek közlekednek a tömegben. Mögötte ott se tenkedett The Herson kanonok, Mao kancellárja. Az óriás Mao is ezt a jelenetet figyelte, és a két asszony rajta kapta egymást a kölcsönös leskelődésen. Izabellának nyugtalanító kérdések rajzottak a fejében. Ugyan mit mondhat egymásnak az ellenségei által küldött Stapledon meg a grófnő kancellárja? És honnan ismerhetik egymást, amikor Stapledon csak előző nap érkezett? Nyilvánvaló, hogy Anglia kémjei, Mao oldalán dolgoznak. Minden oka megvan rá, hogy bosszút akarjon állni rajtam, hogy tönkre akarjon tenni, gondolta Isabella. Elvégre, annak idején én árultam el a leányait. Ó, mennyire szeretném, ha Roger most itt lenne! Miért is nem ragaszkodtam jobban jöttéhez? A két egyházi férfiúnak valójában nem sok fejtörést okozott a megismerkedés, de hírszon kanonok bemutattatta magát Edvard küldöttének. Exeter nagyon tisztelendő szent püspöke? Én a kanonok és D'Artois kancellárja vagyok. Megbizatásuk értelmében az első adandó alkalommal érintkezésbe kellett lépniük egymással. Ez az alkalom az imént kínálkozott. Most az előszoba egyik ablakfülkéjében ültek, egymás mellett, és kezükben olvasót pergetve latinul társalogtak, mintha csak a haldoklók imáját és az arra adott válaszokat mormolnák. De kanonoknak egy bizonyos angol püspök, óbetűvel aláírt Izabella királynénak címzett nagyon érdekes levelének másolata jutott birtokába. A levelet az egyik ártóai fogadóban megszállt itáliai kalmár lopták el, álmában. Ez az ópüspök azt tanácsolta a címzetnek, hogy egyelőre ne térjen vissza Angliába, hanem igyekezzék minél több hívet szerezni Franciaországban. Gyűjtsön össze ezer lovagot és velük partra szállva kergessék el a deszpenzéket meg a gonosz Stapledon püspököt. A másolatot Tierry de hírszon magával hozta. Stapledon ő eminenciája nyilván elóhajtja olvasni. A kanonok körgalléria alól elővett levél már is a püspök kezébe került, aki azonnal ráismert Adam Orleton szép, szabatos stílusára. Ha Lord Mortimer vállalkozne a hadvezetésére, írta Orleton püspök a levélben, néhány nap alatt minden angol nemes csatlakozna hozzá. Stapleton püspök a hüvelykújját harapdálta. Mortimer báron nyíltan ágyasságban él Izabella királynéval, jegyezte meg Thierry de Harrison. Exeter püspökének netán bizonyítékokra lenne szüksége, de Hirszon szolgálhat ilyenekkel, amikor csak kívánja. Elegendő kifaggatni a cselétséget, megfigyelni, kik és mikor lépnek be, és hagyják el a citépalotáját. Vagy csak meghallgatni az udvar benfenteseinek véleményét. Stapledon a ruhájába a melkereszt alá csúsztatta a levélmásolatot. Eközben Valoá nagyúr megnevezte végrendeletének végrehajtóit. Lilium ágyást ábrázoló nagy pecsét nyomója, Körülötte a felirattal Károlyi, Franciaország királyának fiái, Valoa és Anzsugró Belenyomódott az okirat aján függő zsinórokra csorgatott, lágy viaszba. A szobában tartózkodók megindultak kifelé. Eminenciás uram, bemutathatnám-e előkelő és szent személyének Beatrice unoka hugomat? A grófnő udvarhölgyét? Kérdezte Thierry de Hirszon Stapeldontól a feléjük közeledő, bujkáló pillantású hullámzó csípőjű, szép barna leányra mutatva. Beatrice de Hirszon megcsókolta a püspök gyűrűjét, aztán a nagybátyja néhány szót csúgott a fülébe, mire a leány ma grófnőhöz ment, és halkan közölte vele. Az ügy elintéződött, úrnőm. És Mao, aki még mindig Izabella közelében áldogált, kinyújtotta nagy kezét, hogy megsimogassa az ifjú Edvárt herceg fejét. Ezután mindenki visszatért Párizsba. Robert Dártoá, meg a kancellár azért, hogy ügyeljen a kormányzás munkájára. Tolomeit az üzlet szólította. Máónak miután bosszúját útnak indította, már semmi dolga nem akadt itt. Izabella minél előbb beszélni akart Mortimerrel. Az özvegy királynék is siettek, mert senki nem tudta, hol szállásolják el őket. Még Philip de Valois Párizsba ment annak a hatalmas grófságnak az ügyeit intézni, amelynek gyakorlatilag már a birtokosa volt. A haldokló mellett csak harmadik felesége, a legidősebb leánya, grófnéja, legfiatalabb gyermekei és belső cselédei maradtak. Alig többen, mint egy vidéki kis lovak körül, holott az ő neve és az ő tettei az óceán peremétől a Bosporus partjáig megrengették a világot. De Sárda valóanagyúr másnap még mindig lélegzett és a következő napon úgy szintén. Gosé hat parancsnoknak lett igaza. Az élet tovább viaskodott ebben a villám sújtott a testben. Időközben az egész udvar átköltözött Venszámba, hogy jelen legyen a szertartásnál, amikor az ifjú Edward Akvitánia hercege hűséges küttesz nagybátyjának, szép Károlynak. Ez alatt Párizsban egy épülő ház állványzatáról lezuhanó gerenda kisíja, hogy agyon nem ütötte Stapeldon püspököt. Másnap egy híd palló hasat meg a kíséretében lévő íródeák őszvérének pat patkója alatt és egy reggel, amikor Stapleton az első Mise idején kilépett szállásának kapuján, a Keskeny utcában csak nem beleütközött a londoni Tower egykori hadnagyába, Gerard Alspaéba és Ogleborbéba. A két férfi látszólag gondtalanul sétálgatott, de ugyan kimegy el hazúról így korai órában csak azért, hogy a madarak énekét hallgassa. Az egyik fal kiszögellés mentén, Néma férfiak kis csoportja áldogált, és közöttük Stapledon felismerni vélte Maltraversz báró lóarcát. Szerencsére az utat egy csoport kertész állta el, és így a püspök még korán visszatérhetett házába. De még aznap este anélkül, hogy bárkitől is búcsút vett volna, elindult bolonyba, hogy ott titokban hajóra szálljon. Orleton levelének másolatán kívül magával vitte az Izabella királyné Mortimer, Kent grófja és a körüljük csoportosult nagyurak összeesküvéséről és árulásáról összegyűjtött nagyszámú bizonyítékot. És Ildafrance egyik kastélyában, egy mérföldnyire Rambuilltól, csak nem mindenkitől elhagyatva, Testébe, akár egy sírboltba bezárkózva, még mindig élt Charles de Valois. Az az ember, akit Franciaország második királyának neveztek, nem érzékelt többé mást csak a levegőt, amely szabálytalan ritmusban, időnként aggasztó kihagyásokkal áradt tüdejébe. És még hosszú hetekig, egészen decemberig fogja szívni azt a levegőt, amely a föld minden teremtményét élteti.